Bine v-am găsit! Voturi în minus pentru moțiune. Un semnatar al documentului lipsește de la ședința de mâine a Parlamentului. Participarea încă doi este incertă. Viorica Dăncilă încearcă să explice că nu și-a avertizat colegii că vor avea noi dosare penale dacă guvernul cade, iar ministrul dezvoltării spune la Europa FM că nu și-a amenințat colegii, ci i-a încurajat. Senatorii au aprobat legea care sancționează dublul standard alimentar, un proiect inițiat de Liviu Dragnea. Și Armata Turciei a lansat o ofensivă în nord-estul Siriei, sute de mii de etnici curs se tem că vor deveni refugiați. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo la noapte ploi slabe pe arii restrânse în vestul și nord-vestul țării, temperaturile minime vor fi între 3 și 14 grade mai scăzute în estul Transilvaniei, unde va cădea brumă. Mâine, în regiunile intracarpatice, vremea se va răci și pe alocuri va ploua. În rest, temperaturile vor crește ușor, astfel că maximele vor fi între 15 și 26 de grade, cu 24 în București. Spre seară vor veni averse în sud-vest și nord-est.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 Calcule febrile cu mai puțin de o zi înaintea moțiunii de cenzură. Opoziția a pierdut cel puțin un vot pentru căderea guvernului. Unul dintre semnatarii documentului este bolnav. Participarea altor doi la ședința de mâine a Parlamentului e sub semnul întrebării. Moțiunea a fost semnată de 237 de senatori și deputați, iar pentru adoptarea ei e nevoie de 233 de voturi. Între timp, potrivit cotidianului, adevărul plouă cu funcții în Partidul de guvernământ. Unui deputați se oferă fie un post în conducerea autorității de supraveghere, financiară, fie portofoliul transporturilor, șefia filialei PSD din Cluj ar fi de asemenea negociabilă, după cum relatează Sonia Teodoriu. Deputatul Sorin Bota a semnat moțiunea de cenzură, însă s-a răzgândit după ce Viorica Dăncilă i-a promis un post în conducerea autorității de supraveghere financiară. Instituția are salarii exorbitante. Salariul mediu net este 9.730 de lei, în timp ce un vicepreședinte ajunge să câștige puțin peste 13.000 de euro. O altă variantă pentru Sorin Bota ar fi fotoliul de ministru al transporturilor, ceea ce ar însemna că Răzvan Cuc pierde funcția. Horia Nasra și Cornel Itu s-au întors și ei în partid după ce Viorica Dăncile le-ar fi promis șefia PSD Cluj, după ce actualul președinte de la Cluj a insultat mai mulți jurnaliști din presa locală. Pe lângă aceștia trei, opoziția a mai pierdut un vot. Senatorul USR Ramona Nicoleta Dinu a anunțat că nu va fi prezentă la vot moțiunii de cenzură din cauza unor grave probleme de sănătate. După ce seară au apărut înregistrări dintr-o ședință a conducerii PSD, Viorica Dăncilă încearcă să explice mesajele adresate colegilor. Premierul susține că nu le-ar fi sugerat acestora că în cazul căderii guvernului li s-ar putea deschide din nou dosare penale. Interpretarea a fost așa cum și-a dorit-o fiecare. Eu nu am spus niciodată că magistrații au fost sunt numiți politic. Chiar am uh, subliniat faptul că magistrații nu trebuie să mai fie pol numiți politic și dacă vă amintiți, chiar am propus pentru Ministerul Justiției, o persoană din domeniul juridic, fără să fie regimentată politic. Am vrut să dau un, semn, să dau un semnal că politicul nu are voie să se implice în domeniul juridic. Mai mulți membrii Consiliului Magistraturii au cerut ca instituția să se plângă curții constituționale. Ei reclamă ceea ce numesc intenția Partidului de la Putere de a-și subordona justiția. În registrările făcute publice de revista Newsweek includ și referiri la Programul Național de Dezvoltare Locală, o sursă consistentă de fonduri la discreția guvernului pentru primării și consilii județene. Demnitarilor locali li se promit sume în plus după ședința de guvern de vineri la o zi după moțiune. Ministrul dezvoltării Daniel Suciu e cel care împarte banii și ține legătura cu administrațiile locale. Într-un interviu la Europa FM, el spune că nu i-a șantajat pe demnitarii locali, ci că i-a încurajat spus că prioritățile deputaților trebuie să fie luate în seamă, exact așa cum sunt luate în seamă și prioritățile președinților de de județene și ale primarilor. Am înțeles, dar dumneavoastră vorbeați de bani, de aceea vă întreb. Atunci când Doamnă discutăm, mai... de exemplu, de proiectul de buget pe anul viitor, vreau ca ai mei colegi deputați pentru județele lor să aibă un cuvânt de spus și eu sunt garanția exemplu, că lucrurile se întâmplă. dacă eu împreună cu parlamentarii din Bistrița-Năsăud, vrem ca în bugetul pe anul viitor să se urgenteze studiul de fezabilitate și licitația pentru un strada nordului, nu se poate întâmpla decât dacă în bugetul pe anul 2020 acest lucru este stipulat foarte clar. La asta mă referiam. Să nu credeți cumva că la mine la minister este o pușculiță cu bani și eu mă apuc să arunc cu bani după deputat. Am înțeles, dar asta nu ar fi o favorizare a județelor unde PSD e majoritar? PSD-ul este majoritar dacă vreți ca urmare alegerilor din 2016 aproape în toate județele. Da, și asta cumva... nu e o promisiune că favorizați județele unde PSD e majoritar? Deloc. Ministrul dezvoltării susține că și în cazul în care moțiunea are succes, guvernul tot va da primăriilor bani pentru programul de dezvoltare locală. Guvernul, oricare ar fi el dacă este în funcție la momentul unei ședințe de guvern nu poate adopta ordonanțe de urgență sau altceva. În schimb poate să adopte hotărâri de guvern. PNDL este un program guvernamental care se derulează și din fondurile bugetului de stat pot fi alocate fonduri pentru un program guvernamental așa cum este PNDL și se alocă o sumă globală ministerului pe care îl conduc, iar ministerul pe care îl conduc, în funcție de facturile care sunt în casă, face plățile. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Armata Turciei a lansat în urmă cu aproximativ o oră o ofensivă în nord-estul Siriei. Se întâmplă la puțin timp după retragerea forțelor americane din zonă. O grupare a militanților curzi, aliat de încredere al Statelor Unite până acum, e ținta a soldaților turci. Locuitorii curzi din regiune, câteva sute de mii la număr, se tem însă că vor fi puși pe fugă pentru a le face loc unor refugiați arabe aflați acum pe teritoriul Turciei. Mihai Bucureșteanu Potrivit președintelui turc, țintele atacul și milițiile kurde, unitățile de protecție a poporului pe care Ankara le consideră aliate cu partidul muncitorilor din Kurdistan, interzis în Turcia. Un portător de cuvânt al forțelor democrate siriene a declarat că aviația militară turcă a atacat zone civile, provocând panică uriașă în rândul oamenilor. Ofensiva Turciei vine la câteva zile după ce Donald Trump și-a chemat soldații acasă. Decizia președintelui american i-a dat unde verde lui Erdogan să lanseze atacul împotriva curzilor. Susținuți până acum chiar de -a Armata americană, spune fostul ministru de externe Cristian Diaconescu. O acțiune de care toată lumea se temea. Intervenția în zona locuită de comunitățile kurde. În acest moment s-a reintrodus un vector de tensiune extraordinar care, după părerea mea, destabilizează serios zona așa traumatizată a Orientului, dar introduce și un factor de insecuritate foarte serios la nivel global. Turcia își dorește o zonă de securitate în nordul Siriei, din care să fie excluse forțele militare curde și care să găzduiască o parte însemnată din refugiații de origine siriană, ai statului turc. Reconfigurări sunt posibile. Este zona în care se află numai triburi turcmene, dar și nordul, în acea parte sunt zone locuite de suniți. Suniții au avut la un moment dat încredere în statul islamic sau al-Qaida. În prima etapă a ofensivei, turcia vrea să preia controlul asupra unei fâșii de teritoriu cu o lungime de 120 de kilometri și cu o lățime de aproximativ 30 de kilometri, notează presa locală. Două persoane au fost ucise în orașul Est-German Hale în urma unui atac armat. Poliția a reținut o persoană. Multe aspecte ale atacului rămân însă neclare. Atacul vine la câteva luni după uciderea de către un neonazist al lui Walter Lübcke, un demnitar pro al partidului cancelarului Angela Merkel. Peste 12.700 de extremiști de dreapta considerați periculoși sunt identificați de autoritățile germane. Adriana Sârbu Parchetul antiterorist German a deschis o anchetă, dată fiind importanța deosebită a cazului care vizează infracțiuni violente ce afectează securitatea internă a țării. Potrivit unui martor, focurile au vizat în special un restaurant turcesc, în timp ce, conform cotidianului Bild, împușcături ar fi avut loc de asemenea în fața unei sinagogi, iar o grenada ar fi fost lansată într-un cimitir evreesc din apropiere, în ziua de Yom Kippur, cea mai sfântă zi a anului în iudaism. Un martor aflat în sare de șoc a povestit că atacatorul a tras cel puțin o dată în restaurant, iar o persoană aflată în spatele său a murit împușcată. O înregistrare video, difuzată de un post german de televiziune, pare să surprindă momentul atacului. Un bărbat care poartă o cască și o haină ca iese dintr-o mașină și trage patru focuri de armă din spatele vehiculului, cu o pușcă lungă. Suspecții au reușit să părăsească locul atacului. Autoritățile i-au sfătuit pe cetățeni, prin mesaje pe Twitter, să rămână în case sau să se adăpostească într-un loc sigur. Întregul cartier a fost izolat iar gara centrală din Hale a fost închisă. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Senatorii au aprobat legea care sancționează dublul standard. Proiectul inițiat de fostul lider PSD Liviu Dragnea și de deputatul Valeriu Steriu va intra în vigoare doar după ce e dezbătut și adoptat și de Camera Deputaților. Transmite corespondentul Europa FM la Parlament Cristi Citre. În găsit, în favoarea legii privind sancționarea dublului standard au votat 57 de senatori, în principal de la PSD, iar alți 18 de la USR și PNL s-au abținut. Măsurile acestea pot fi luate cel mai bine la nivel european. Standardul nu l-am întâlnit numai la produse alimentare. L-am întâlnit și la carburanți. Știm că dacă băgăm benzină dintr o altă țară, cum a trecut dincolo de graniță, parc zboară mașina și merge mai bine. L-am întâlnit și la serviciile de internet sau telefonie mobilă. Consider că acest proiect de lege este binevenit. În afara laboratorului central Larex, care poate expertiza produsele non-alimentare, nu avem laboratoarele la care textul de lege face referire. Actul normativ a fost propus de. Review Dragnea, în campania pentru alegerile europarlamentare, marcată de discursul populist al fostului lider PSD, care a vorbit în mod repetat despre rețele mafiote prin care se aduc în România legume și fructe citez cu gust de rumeguș și chiar otrăvite și produse alimentare falsificate. Practic, proiectul sancționează comercializarea produselor și serviciilor falsificate supuse dublului standard, cu o amendă de maximum 4% din cifra de afaceri a comerciantului. Potrivit legii, prin dublu standard se înțelege o practică comercială care implică introducerea Producerea pe piață a unui produs ca fiind identic cu același produs vândut în mai multe state membre ale Uniunii Europene, în cazul în care aceste produse au în mod semnificativ o compoziție diferită. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Datornicii care nu-și mai pot achita ratele vor putea vinde singuri bunul luat în leasing pentru a stinge creditul. Este un nou proiect al senatorului Daniel Zamfir adoptat astăzi. Consumatorilor datornici li s-ar permite să vândă bunul deși nu sunt proprietari. Societățile de leasing nu vor mai avea prioritate, explică inițiatorul. În situația în care un semnat al unui contract de leasing nu mai poate achita contractul până la capăt, societatea de leasing îl deposedează de bun, îl vinde la o valoare mult sub prețul pieței, respectiv utilizator fiind pus în situația să plătească pe de-o parte diferența incorrectă pentru că bunul nu este vândut la valoarea pieței și, în al doilea rând, utilizatorul va trebui să plătească rate până la finalizarea contractului, deși a fost deposedat de bun. Aici eliminăm Abuzul, în sensul că utilizatorul va fi cel care va vinde respectivul bun, suma obținută fiind folosită pentru acoperirea valoristante a creditului. Senatorul Daniel Zamfir. continuăm cu știrile din sport prezentate de Vasile Constantin. În seara în fotbalul românesc s-ar putea stabili un nou record la numărul de copii care să asiste la un meci. Peste 20.000 de copii s-au înscris până azi dimineață pe liste pentru partida cu Norvegia din preliminariile Euro 2020, la care UEFA a interzis accesul suporterilor adulți din cauza incidentelor și scandărilor rasiste de la precedentele meciuri. Înscrierile se vor încheia astăzi la miezul nopții, iar dacă până atunci își vor confirma participarea încă cel puțin 2.000 de copii sub 14 ani, FRF va stabili un nou record. Actuala performanță este deținută de sârbi, care la întâlnirea partizan Belgrad Aze Alkmaar din Europa League au strâns 22.000 de copii. Amintim, nicuții suporteri vor fi primiți doar la cererea instituțiilor de învățământ sau școlilor de fotbal și fiecare grup de 10 copii trebuie însoțit de un cadru didactic sau antrenor. Cererile se trimit la adresa de e-mail secretariatgeneralarondfrf.ro iar solicitantul primește un formular pe care îl va completa cu datele copiilor. Transportul la arena națională revine școlilor, însă fiecare copil va primi la stadion o gustare și un suc din partea federației. Școala de fotbal al lui Gică Hagi a confirmat că îi va aduce la meci pe toți cei 200 de juniori. Partida cu Norvegia, de care depinde în mare măsură calificarea la Euro 2020, se va disputa marți seara de la ora 21.45. Echipa națională va juca mai întâi sâmbătă de la ora 19 în deplasare în Feroe. Mâine va fi o zi istorică pentru femeile din Iran, în care vor putea să asiste din nou la meciuri de fotbal după 40 de ani în care nu au fost primite pe stadioane. Federația iraniană de fotbal a cedat în cele din urmă presiunilor FIFA, care a amenințat că îi va suspenda toate competițiile. După Revoluția islamică din 1979, autoritățile iraniene nu le-au mai permis femeilor să asiste la meciurile de fotbal, motivând că ele ar trebui protejate de bărbații care pot deveni agresivi. De curând, o femeie persoană de 29 de ani, Sahar Kodayari, a murit după ce și-a dat foc în fața tribunalului de teamă să nu fie condamnată la închisoare pentru că s-a îmbrăcat ca un bărbat pentru a fi primită într-o arenă sportivă. Naționala iraniană va juca mâine o partidă oficială cu Cambogia în preliminariile Cupei Mondiale din 2022, iar în tribune de stadionului din Teheran vor fi circa 3.500 de femei. Punem punct aici jurnalului de seară, imediat începe piața victoriei astăzi cu Tudor Moșat.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 clienților tăi. Vino la Metro în perioada 9-11 octombrie și găsești cotlet de porc proaspăt și dezosat bun de pus pe grătar la 16,88 lei kilogramul. Savurează-l alături de cartof bun de copt la 14,99 lei punga de 5 kg și asezonează-l cu muștar de masă la minut galeata de 4 kg la 16,39 lei bucata. Pentru mai multe oferte surprinzătoare, intra pe www.metro.ro Oferte valabilă în limita stocului disponibil. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.